El magacín de Cabiló Radio, un espai informatiu per al poble de Sella. Dia. Avui és dilluns 3 de març i comencem amb els titulars de la informació més destacada. La formació d'un col·legi rural agrupat junt amb Reieu i Orxeta assegura l'escola a Sella. El cicloturisme consolida la seva importància en l'economia local. El mes de febrer tampoc es queda sense robatoris. Presumptes gossos salvatges maten un ramat en el Morel. L'Associació de Mestreses de la Llar celebra un curs de confecció. El pròxim 22 de març una marxa ciutadana es traslladarà fins a Madrid per a protestar contra les reformes de l'actual govern. La Conselleria d'Educació ha aprovat que els col·legis de Relleu, Seia i Orxeta es fusionen en una administrativament, composant el que es coneix com un CRA, un col·legi rural agrupat. El que significa això és que funcionaran com una única escola, encara que mantindran aules en els tres pobles. La seu del CRA serà en Relleu, ja que és el poble amb més alumnes i també la direcció l'assumirà este poble. La resta de càrrecs es dividiran entre els representants de Cella i Orxeta. D'esta manera, a partir de l'any que ve hi haurà més professors a jornada completa al nostre poble. El total dels tres col·les passarà de 11 a 14, el que és, sens dubte, beneficiós per a tots. Per als alumnes, la creació del CRA no suposarà cap canvi, ja que seguiran estudiant en els seus pobles i amb les mateixes instal·lacions. L'única diferència és que els recursos s'administraran des de la direcció, és a dir, des de Relleu. El CRA de Sella, Relleu i Orxeta serà, a partir de l'any que ve, el primer de la comarca i el segon de tota la província d'Alacant. Entre els tres col·legis sumen 135 alumnes, 28 del Cerber Mora, 44 del Vicente Lledo d'Orxeta i 68 en les Eres de Relleu. En nom de la nova escola, està encara per determinar, encara que normalment sol utilitzar-se el d'una partida que afecta els tres termes municipals o el d'algun riu de la zona. David Mas, mestre que treballa en Uncra a Castelló, ens dona la seva opinió respecte a aquest model de gestió. Jo penso que per a Sella, en el cas concret, que els tres col·legis s'hagin format en un C.R.A., pensa que és positiu. Eh, com treballa en un C.R.A., en un col·legi rural agrupat, on són tres escoles que funcionen com una sola. I el convertir-se en un C.R.A. té avant avantatges en seguida com a tindre més mestres, sobretot els especialistes, i una major dotació econòmica per part de la conselleria. A més, en el cas de Relleu, Sella i Orxeta, ja fa anys que funcionen d'aquesta manera, com si foren un, un C.R.A., tant en reunions que fan els mestres com en els equips de coordinació o també, com s'ha fet des de fa molt de temps, amb excursions conjuntes. En l'arribada del nou any i aprofitant el bon temps regnat, s'ha multiplicat en el nombre de ciclistes que setmana a setmana fan l'ascens cap al port de Tudons, o bé practiquen mountain bike pel nostre terme. En els últims anys, amb el tiró que va significar el incloure les nostres carreteres en la volta ciclista a Espanya, el cicloturisme s'ha convertit en una destacable activitat econòmica per al nostre poble. Encara que no hi ha xifres concretes, hem demanat l'opinió al geògraf Joaquín Palacín, director d'idees de l'empresa Desarrollo Local 360, qui va ser redactor d'un pla de dinamització del cicloturisme de muntanya a la província de Alacant, juntament amb l'Institut d'Investigacions Turístiques de la Universitat d'Alacant. Escoltem a Jauquín Palací. El ciclisme és una activitat que està pràcticament consolidada en la província d'Alacant. Hem de en compte que tenim un clima excepcional, tenim espais on poder acollir a aquest tipus de turista ni a hotels ni a establiments hostels que poden acollir la, la demanda de, de cicloturistes i sobretot tenim unes carreteres magnífiques i sobretot terreno trencacames, terreno pla, port de muntanya com el Port de Tudors, el Port de Confrides, el Coy de Rates, que a més tenen valor efectiu que han segut part de la Bona Ciclista d'Espanya. I a un cicloturista el que m'agrada és pujar un port que l'ha pujat un ciclista professional en, en competició. O sigui, econòmicament, pues, això están viendo que va a repercusión, eh sobre todo de cara a desestacionalización del turismo, porque vienen equipos profesionales de nuestra provincia en gener. I en febrer, temporada baixa, i ha de més tal que els turistes holandesos i verdes que venen a ser, aprofitar el bon temps i sobretot les condicions del sector turístic a fer un turisme diferent. No sol sol i playa, perquè en febrer i en, en gener és difícil eh, fer aquest tipus de turisme i estem fent pues, una eh, desestabilització i sobretot un nou producte que ve de la mà del Pla Nacional Internacional de Turisme que presentarem en 2011. Eh, buscar nous modes de turisme per on és on el turisme està consolidat. Eh, eh, també hi ha ja que tenir en compte que la província d'Aracant eh, és una de les províncies amb més llicències federatives de ciclisme niant i més clubs ciclistes niants pràcticament de, de tot el espanyol. I també, sobretot, aprofitar-se si sí, aquestes professionals que tenim a la província que entrenen precisament pues, per tots, que entrenen per coll de rates com pode ser Rafa Baix o Rubén Plaza, que vas un dimecres i te'ls pots veure pujant el port de tots, per, per, per exemple. Con lo cual, aprofitar d'eixer turisme d'experiència si Rafa baixa, veure eh, si puja en temps de... si més de professional, és impossible, eh? però per almenys que hi hagi així coqueta. Potser té el porta en tant temps i tal ciclista va pujar en tant de temps. Això que hi ja que valorar-se i ser intangible aquest ciclisme o aquest turisme, en aquest cas, que pot generar, pues, eh, sobretot, rende en, en els establiments o de, de la zona d'Itana. Joan Ferrer, propietari del bar La Ferreria que hi ha a la carretera, ens confirma la importància que suposa per al seu negoci aquest tipus de clients. El tema de, de, de lo que és el negoci meu, eh, pues sí, pues, si paro uns de ciclistes, 4, 5, 10, a voltes 12, fins inclús 22, molts estrangers perquè a la Montserratia són estrangers. diguem que de la cantidà de, de gent que para el, el, el 70% són estrangers. els restos són de de, de, de de contornar eh, por endes ja de diet, de l'acuarius, no la cola, el, el mar, les stickers. Millares de petites edicions o plàtanos si plàtano pues, i plàtanos pues, eh, sigui, eh, de i després era fer un gasto sí per Tolve. Eh, de o cafe pastel per part de Maria, o per mans de fonda o la clàssica, però sempre és algo que per pa, partre, pues, sempre pode eh, evolucionar. Escolten, de nou, aquí no palací referint-se al cas concret de Sella. Pau Pau consella, pues, de Cella és una oportunitat d'estar a la falda del Port de Tudors. Sella està dins de moltes rutes cicloturístiques molt, molt important i, sobretot, a l'hostaleria del municipi pot ser eh, importantíssim, ja que no hi ha una ciclista que no pague a esmorzar o que no pague a fer un cafè, amb la qual cosa, eh, econòmicament, a municipis que estan a prop de portes importants, és molt interessant apostar i sobretot tindré un producte que el cicloturista pugui consumir. I una vegada més hem de lamentar que han tornat a haver robatoris en el nostre poble, una lacra que repeteix magazine rere magazine. Esta vegada han entrat en cases del poble i a més en hores vespertines. A principis del mes passat, la barraca El Tro va patir el primer robatori de febrer en el seu local, una barraca de gent jove que ha perdut, entre altres coses, l'equip de música. També van entrar a robar la setmana passada a dues cases del carrer de València i ho van fer per la vesprada, emportant-se també algunes pertenències de les respectives famílies. La qüestió dels robatoris és ja un cas greu que ni des de l'administració local ni des de la policia aconsegueixen controlar. Recordem a tots els veïns que tinguen cura de tancar bé tot els, tots els accessos a l'interior de les seues cases per evitar que torne a ocórrer. Recentment han apregut morts diversos animals d'un ramat en el morrer, amb signes d'haver sigut atacats presuntament per diversos gossos salvatges que s'han vist per la zona. Tot i que el ramat estava dins d'un recinte ballat, els gossos van aconseguir superar-lo causant ferides mortals a les ovelles semblants a les que provoquen els llops. La proliferació de gossades descontrolades és un problema greu en moltes zones d'Espanya on atacs de llops es confonen amb les de gossos que una vegada abandonats s'unixen entre si per recuperar el seu instint col·laboratiu per a la cacera. Encara que l'atac a persones no és comú, es tracta d'un fet potencialment perillós per a les persones, més encara en una zona tan concorreguda per excursionistes. Des del mes de novembre, els dissabtes per la vesprada, se celebra un curs de confecció al local de l'Associació de Mestresses de la Llar, associació organitzadora que ha comptat amb l'experiència professional de Pepa Gulló, qui va cursar estudis avançats de confecció, patronatge i disseny a França. Escoltem-la. Doncs pues a mi va ser en Perito L'Espardiniera la que em va dir un dia si jo volia vindre a la cella a la gent jove a menys de saber clavar botons. Jo vaig dir que sí, que per mi era una meravella vindre al meu poble, pues doncs a ensenyar el que jo sé. I estic verdaderament contentes d'elles perquè és han ensenyat fer patrons de falda i esta setmana que ve començarem més cossos. Estic fent ara de dentals, cadascú el que vol, la seva idea, de retalls. L'objectiu del curs és oferir una formació completa a tant a persones sense coneixements previs com a altres que amb els anys havien perdut habilitats en l'art de la costura. En total hi ha 10 alumnes i totes elles destaquen l'ambient de col·laboració, creativitat i amistat que s'ha creat al voltant de les classes de Pepa. L'experiència estupenda, perquè sempre ha que aprendre coses noves que uno en el camino no ha tenido tiempo de hacer antes. Pues yo también estoy contenta porque además de enseñarme me lo pasa muy bien. Y se me sitúan entre las amigas y veredemos, aportemos ideas y acabaremos frente el tiempo entre costuras. Así, hacemos modelos y hace papel en la competencia a la ruiz de la Prada. Tant Amparo García com Mercedes Mas, de la Junta Directiva de l'Associació, recorden la importància de que diversos joves del poble estiguen assistint a les classes, ja que això era un dels objectius inicials. Així ens ho conta l'alumna més jove del curs, Clara García. No, la veritat és que està molt bé, perquè comencem per lo més bàsic, cosir un botó, entre les cames d'un pantaló, però no anar al xafat, xafant-los i arrossegant-los, que a ells li fa molta mania, molt modern, però a no les s'agrada. I allò que sembla impossible doncs és molt senzill. A banda, doncs cada una... Jo ho feia aixina, jo ho feia aixana, vas, vas ajuntant coneixements, moltes tenen la seva pròpia experiència, hi ha ja qui sabia cosir abans i feia moltes coses que no ho feia, ara està tornant a recordar moltes coses i molt divertit, dir... Vaig a ser la menja de tots com es ja ho heu en un davantal. <laughs> I el pròxim 22 de març tenim tots els ciutadans una cita en Madrid. Diferents sindicats, plataformes i persones han convocat una marxa estatal contra l'atur, la precarietat, les retallades i la repressió. L'objectiu de la marxa és que diferents columnes de persones isquen de diversos punts de l'Estat per confluir a Madrid. Una mobilització massiva i contundent que fa sapalès el rebuig del conjunt de la societat a les polítiques socials, laborals i econòmiques que practica el nostre govern. És per això que des d'arreu del territori s'estan organitzant autobusos per anar fins al centre de l'Estat seu de les decisions polítiques que més estan perjudicats als ciutadans espanyols. Els cellardos que vulguen participar d'esta marxa podran agafar l'autobús que girarà des de la Vila Jollosa aquest mateix dia. I a continuació, vos deixem en entrevista -se si a Vicente Sapena, ciutadà de Sella que està participant d'esta mobilització i que ens parlarà de això so i d'altres temes d'actualitat daavant Sergi. Qui pregunta ja respon? Quirespon també pregunta Bé esta semana, este mes en, en la secció d'entrevistes, de portem a Vicecent Chapena, sellardo que va emigrar a França i que mai va perdre el lligam amb el poble de Sella. A Sapena se li coneixen principalment dos aficions: la pilota i la política. Ui el tenim ací amb nosaltres per la segona com a representant que ha reunida de Sella. En un primer eh, apartat el que està tractant el que hem tractat en ell ha assegut eh, la marxa del 22m per la dignitat i que és una marxa que està organitzada per diferents col·lectius al voltant de 25 i que tindrà els seu, el seu, el seus actes plens el dia 22 de març. Escoltem el primer taI que ens porta. 9 de març, el dia 9 de març i hi uns grups de joventut i que va participar i aniran del dia 9 hasta el dia 22 per arribar a Madrid. I van per varios, varios puestos. És s'ha suportat un sistema de que s'arregalar uns poc de diners perquè aquestes persones pogueren continuar ells arribar a la cita de juntsar-se el dia 22 a Madrid. I a part d'això, en tots els llocs organitzat, vam estar reunits i han posat es quixen els autobusos de la Vilaíso, que està entre la Vila Benidorm i Altea, i s'iran ells el mateix dia i s'encontraran tots exactament el dia 22 s'juntaran tots en Madrid. Diu que vam estar reunits, eh, però exactament qui convoca la marxa? La marxa està convocada originàriament per un col·lectiu de, de 25 eh, agrupacions socials i sindicals de tot el país. Eh, va estar convocada per eh, Julio Anguita i el Sindicat And Andalusos de Treballadors, eh, Diego Cañamero el 10 de gener, a Mèrida. Però que com són molts els col·lectius que agrupen, és a nivell de, nacional, de, de tot Espanya estan organitzant-se mobilitzacions. Així en, en la contornar, com ha dit sapena en el tai és un autobús que s'organitzarà per al dia 22 i una marxa que tot el que vulgui participar des del dia 9 de març hasta el dia 22, que és per tota Espanya, que des, de, des de cada una de les províncies anirà fent-se la marxa per trobar-se el dia 22. Entre les principals reivindicacions que tenen és negar-se a pagar la deuda ilegítima contraguda amb la banca degut al rescat i la reivindicació d'uns un, treballs dignes i el manteniment dels serveis públics amb qualitat. Però com no podia ser d'una altra forma, en Sapena també hem parlat d'altres coses com, per exemple, del bipartidisme que tenim aquí en, en Espanya. Hi ha solucions i solucions són de que, sobretot en Espanya, que tenim un bipartidisme totalitari, és de que la gent completament comprenga que tenen que votar als partits completament que no representen més que un 4 o un 5% que estiguin representats sinó que no puguin manar en majoria absoluta. I el, el, el problema més grave que té Espanya és que jo estic contactant un poc a la joventut i la joventut la primer que en, en diu no, no hi ha que votar a ningú polític que els polítics tots són corruptos. Una afirmació poc generalista però... Sí, però que està ahí en, el, en, en la boca de tota, de tota la societat sempre quan es, es cataloga la classe política com una classe política eh, corrupta, ell també fa una defensa, com, com podem escoltar ara, de que no tots són corruptes. I us contesta que no. No tots els partits polítics són corruptos. No totes les persones són corruptes. El que passa és que sí, és una realitat que quan parlen por corruptos són corruptos tots els partits polítics i resulta que en realitat qui han manat en els partits polítics? Els partits polítics han manat més que dos que partits. Així no tens més exposició a la corrupció. Sí, sempre són dos els que manen. Uh -huh. I també ens dona una, una solució per a tot això que avui dia a la joventut i nosaltres estem explicant-los de que tenen el seu poder i tenen que reaccionar i que voten. Hi ha 50.000, no 50.000, però hi ha uns quants, uns 5, uns 7, 8 o partits i associacions que es presenten que tenen 200.000 vots, 500.000 vots, 200.000 o 150.000 i no estan representats. I això és una injustícia completament antidemocràtica. Eh, tenim el debat obert no? sobre la llei electoral. Així també parla i fa referència en la reflexió a aquesta llei electoral que molta gent considera injusta perquè les minories o els partits minoritaris no tenen cabuda buda en, en aquest sistema. I en el següent tall també va presentar com a solució no només de la corrupció o del bipartidisme, sinó les coalicions com a una solució molt millor que una majoria absoluta a l'hora de durar endavant un govern i tindre més contenta la ciutadania. De que el PSOE, per exemple, si ara no pogués manar sols, hauria de manar altres grups. Els altres grups plantejarien per com són els casos en França, d'estar de, de, de socialistes, comunistes, de verds, funcionant. I els, els, els, els pobles que, que hi han aquesta diversitat funciona de meravella. En quin sentit? Perquè cadascú ha portat un programa. I aquest programa es manté. I la corrupció no es pot repetir tan fàcil. La corrupció es repetit quan tots som del mateix lloc. La veritat és que jo també, en el, la meva forma de pensar, entenc que és millor tindre una coalició de diferents partits que duen endavant un programa comú o en què tots se deixen i, i, i, i tenen èxit en alguna de les seues propostes que en una majoria absoluta en el que no hi ha opció de diàleg. Mm -hmm. Un altre tema que en algun moment ha estat surant en l'aire de, de l'actualitat política a nivell nacional i que a no, no, no està afrontantse és l'autofinanciació dels sindicats i que jo faria extensiva també als partits polítics. Escoltem la reflexió que fa al voltant. En França hi ha una oposició completament de base de principis de classe que a no la tenim. El principi de classe en Espanya no existix. És la diferència que la classe és els treballadors és el que té que començar a pensar de queè està organitzat en els sindicats, cotisant, que el sindicà siga independent de l'Estat. Siguen l'Estat que siga, igual que siguen descares com de dretes, com, com siguen, tenen que completament autofinanciar-se i quan siguen llavors el sindicat defendrà completament aquests interessos dels treballadors. En França això és I llavors per això més de quatre coses no passen. Perdoneu per l'error en el tall. La veritat és que és saludable que hagin uns sindicats autofinanciats que no tinguin això sospita moltes voltes de de que aquí està pagant, mantenint. Que no protesten per alguna sèrie de mesures mm. o fan una protesta no tan forte com deurien, talvolta perquè saben que no deuen mossegar-la màques dona de menjar, encara que això tindria que estar lliure de tota sospita. Una altra cosa que ara ja s'ha passat un poquet de l'actualitat és, per exemple, la reforma que tenien pensada en el boulevard de, de Gamonal i entonces vaig girar a la palestra el, oh. les consultes populars i que hauria de consultar-se al poble a l'hora de fer alguna gran reforma, també es fa una reflexió parlant des del seu particular cas, que és a on biscuter i que és en França. Quan tenim que fer unes reformes està molt destructurat que de que des en seguida, quan un alcalde o algo vol fer algo, té que donar compte al poble. I en molts llocs es demana anem a fer una reforma en un barri i allò el primer que fan és consultar la gent. Així no es consulta. Per què? Per què? Perquè la gent són com estàs dient tu, tenim un poc de por. Sí que és cert que encara n'hi ha un poc de por, almenys si no a opinar, si a deixar-te vore o a que coneguen quina és la teua opinió. Ell també ens fa una referència de la necessitat o la justificació que ell creu que tenen que de per què tenen que tindre sou els polítics? La tonteria, moto no poden recuperar l'economia espanyola si no hi ha un canvi total i que pague el que s'han portat dels diners, que haguin reformes i les persones que estiguen elegides en els ajuntaments tenen que tindre els sueldos i si, si, si, no, si fan feina. És lògic. Lo que passa és que no nos no ens podem permetre que les persones cobren, per exemple, 100.000 euros en un any i una persona que siga treballant i sigui una persona que cobre sols 3.000 euros. Però no. Aquesta persona diu, no, tu seràs elegit i tu no cobraràs. Això serà impossible. Només podrà fer la gent que te dires. I això seria una catàstrofe real. Perquè en aquest cas, les persones que només que tenen que un ensuïlder i treballar no se presenten perquè vull presentar-me. Si vaig a perdre una quantitat de, de, de, de temps... I està també... Si sou si és proporcional a què a què? ja no, ja no per que siga un sou raonable, que és el que molta gent defensa, no que no atinguen sou els, els polítics, sinó que siga un sou raonable. Uh -huh. i també a quins escalafons, casos com'algun diputat que té dos i tres sous de càrrec públic, pues no, tenen, no tenen sentit. No. Uh -huh. I ara hem... continua un poc més. Más nacional o te he visto más... Sí, nos hace una, una reflexión de el que él piensa que pasará al País Valenciano en las properes elecciones autonómicas. Bueno, yo de que es posible que haya un cambio, pero a muchos me lo dan, por ejemplo, si estás hablando en el de nosotros, según los anuncios dicen 14, 14,5. Pero a mí esas cosas no tienen tanta importancia. Tiene importancia porque ya representa un poco más. Jo el que tinc és que és possible que a Travolta, de la forma que el PSOE s'ho ha deixat, i si hi ha, per exemple, molta joventut o moltes persones avorrides i no voten, que torna a passar el PP en València. I és una de coses que seria catastròfica això fa passa que parla molt i repetis moltes vegades la decidi de la gent a votar, és que és normal que la gent no obliga a votar. perquè si no tens una representació o no trobes a ningú partit que realment es pugui representar, no vas a votar. Claro però ellell ell, jo pense que, el, el que el que més està defensant a l'hora de fer aquesta crida a la joventut, de que no es desanime de que encara que la situació actual de la política no, no li crida a la gent a poder participar o anar a votar, Sí que és cert que el fe de deixar d'anar tampoc va solucionar les coses i cal pues, això buscar quines són les opcions encara que siguin minoritàries són les que representen els teus ideals i aportar, apostar per elles. i clar el canvi de la llei electoral per a que les minories tinuen major representació també es veu fundamental. Per a finalitzar amb aquest extracte de la entrevista he portat dos talls perquè a part de tots els temes que acaba de parlar ara es parlen de moltes més coses, com la pujada de l'Ibi en la vila, de la vila, que ha votat el crit al cel de molta gent, mm. o també ens parla del cas de Castilla-La Manxa, de que hi ha alguns polítics que no volen cobrar, és l'enllaç que hi ha en el TAI que acabem de presentar, però també es parla de situacions com en, les d'Ucrània, eh, les associacions en França, que estan millor subvencionades al seu parer que hi en, en Espanya, i per a finalitzar, eh, porta dos talls en les que fa un poquet de reflexió sobre el postulat de Marx de l'explotació de l'home per l'home. Collons. Sinem, l'explotació de l'home per l'home és pagar-te el mínim a tu i les empreses que facin el que, que han fet ara perquè els miliars i els miliars, i els miliars que passen pel planeta i els tios tan que cada volta n'hi més, serà d'alguna cosa? Serà qui, qui ho fa? Qui ho, fa. ho fa la classe que produïs. I qui és? Els treballadors. Nosaltres ens que unir, perquè quan una persona se'n va treballar en una empresa, que jo es dic més de quatre voltes a la, a a la, a la joventut, l'home no pregunta tu de quina tendència eres. L'home va a pagar-te el mínim i a explotar-te quan hi ha carrer. Llavors, quan hi ha una cosa, no tens que pensar, és es que tu eres d'esquerra, és es que això de dretes. No, tenim un interès comú per defensar completament. Un país i el país el hem que fer tots en idees diferents i la forma de pensar. I és una realitat que això es deu de con… que… que… crevar dins del cerebro i anar-hi junts. Jo penso que són reflexions interessants per a, per a finalitzar eh, aquesta secció d'entrevistes que ens porten mm. un poc a… a reflexionar que entre tots ho farem millor que no predomina la idea d'algú. Molt d'acord. Bé, i fins així l'entrevista d'aquest mes. Ja sabeu que al llarg d'esta pròpia setmana estarà penjada en la, en el, en la web l'enllaç del podcast de l'entrevista completa. Qui pregunta ja respon. Qui respon també pregunta. O oh, balancer, balancer. Balancer, Opera. sí, sí. Però és que estàs està, està xivant ja el que, que anem a escoltar ara continua és així, el balançar. És es que no pot ser, inevitable. Com tenim el reportatge per a este mes? Eh, este mes tenim un reportatge que ja havia pensat per al passat, com ho vas comentar, però al final les Carnestoltes, que és el, el reportatge, eh, van ser a ahir, que és el mes de març i corresponen quasi més a aquest magazín, a aquest balançar-balançar. I ja veurem. Vinga, va. I com estàvem parlant, ahir van celebrar en Cella i en la resta del país la Festa de les Carnes Toltes. Un dia d'alegria i de festa en el que moltíssima gent eixa al carrer disfressada amb el que siga. Ja pot ser una preparadíssima disfressa feta a mà, alguna altra comprada o llogada en alguna tenda, o la més senzilla de totes, la que fem obrint el baúl de l'a l'abuela i posant-nos qualsevol pastelons vells, una jaqueta i un gallato. Tot i que el dia ahir no acompanyava amb la pluja, des de primera hora de la vesprada a la plaça es va omplir de gent que va aguantar la festa fins a les 5 de la matinada i que va portar disfresses impressionants fetes a mà, com la dels tres guanyadors, eh, de Centum d'Almateix i de Devil, de lladres o d'emoticons de del WhatsApp. La Festa de les Carnestoltes és una celebració molt arrelada i que es celebra arreu del món. Però, a pesar de les grans diferències que presenta, segons en quina part del món ens trobem, en general totes les celebracions tenen elements comuns com són les disfresses, les desfilades i la festa al carrer, a banda de ser un període de certa permissivitat i descontrol. Aquesta festa, a diferència de totes les altres festes que celebrem, no té un component religiós o no està dedicada a cap sant ni verge. Bé, sí que està relacionada indirectament amb una part de la religió catòlica perquè celebra els tres o quatre dies abans del dimecres de Cendra, que és el dia que dona començament a la quaresma cristiana. De fet, es podria dir que aquest descontrol en les carnes toltes justament abans de la quaresma té el seu sentit. Sí, perquè com la quaresma era una època de l'any en, en la qual s'imposava l'austeritat alimentícia i moral, el fet de celebrar aquesta festa justament abans, era una manera de diguem, cremar l'últim cartuch per donar eixida a les passions, consumir l'última carn en molt de temps i celebrar uns dies de festa sense control. De totes les interpretacions que hi ha al voltant de l'origen del nom de les Carnestoltes, hi ha una que diu que prové de l'expressió llatina carnes tolendas, que apareix en un primitiu escrit de missa mosàrab i que ens transcriu en altres documents posteriors. El seu significat és el de llevar la carn, és a dir, com ja s'ha comentat, en la Quaresma es prohibia el consum de carn i d'ahir aquesta expressió que en valencià va passar a les Carnestoltes que coneixem. En castellà, l'origen està en una altra expressió pareguda, però amb el mateix significat. Es tracta de carne levare, del llatí, i que significa el mateix, que es prohibeix el consum de carn. L'origen de les carnes toltes, com les coneixem actualment, es diu que són d'algunes festes romanes. Concretament, es parla de les festes en honor al déu Baco, el déu del vi, i que serien aquests bacanals, les controla, i sé que parlem de les carnes toltes. també estan les Saturnals, que són les festes en honor a Saturn, Déu de les Collites i la Sembra, o altres festes en honor al Déu Pan. Es diu que en totes aquestes festes s'imperava el desordre civil i el descontrol moral. Com és d'imaginar, els costums, estos costums paganes i descontrolades es van intentar de condenar i prohibir durant els primers segles del cristianisme, però caràcter de la festa i la seva popularitat ho va impedir i les autoritats esclesiàstiques van haver d'acceptar-les. Per tant, ja tenim les Carnestoltes en la seva versió inicial, relativament instaurades per tota Europa gràcies a l'imperi romà, encara que es diu que va ser a partir del segle XV quan esta festa va adquirir molta importància en Itàlia i especialment en Venècia. En l'Espanya d'aquella època, durant el regnat dels Reis Catòlics, també havia una festa amb la costum de disfressar-se i gastar bromes en els jocs públics, que encara es va fer més important arrel d'aquelles festes italianes. A partir d'ahí, les carnestoltes van patir èpoques de prohibició o no. Per exemple, Carlos I, al 1523, va fer una llei prohibint les màscares. Un segle després, al 1637, Felipe IV el va tornar a permetre celebrant una gran festa de carnestoltes al Retiro. I així fins l'actualitat, Aquesta festa ha sigut prohibida i després permesa. De fet, fins fa no res ha sigut així perquè en Espanya, durant l'època de la dictadura franquista, les carnestoltes van estar prohibides, llevat de valls infantils amb disfressa o balls regionals, celebrats en les cases particulars o en locals autoritzats per l'autoritat governativa su todo ya que estos dal vaisos en la celebración de carnes toltes después de la, de la dictadura la festa ha torna tanto todo el su esplendor y en españa y a molta tradición han dos llocs en el que celebra especialmente y tienen prou fama el carnaval de santa cruz de tenerife y el de cádiz tal alta no no están a la altura del carnaval de venecia o río de Janeiro, pero sí que tienen molta importancia en Ceia, talvolta per ser un poble xicotet, també s'han celebrat simples carnestoltes, però sense la vistositat d'altres festes de capital. Els més majors recorden que abans de la l'etapa de la dictadura, la gent es disfressava amb el que tenia per casa, i que era bàsicament agafar la roba vella de l'abuelo i posar te -la. De vegades també es demanava alguna peça de roba a algun veí o conegut per anar un poc diferent conten que algú li van emprar la jaqueta de mudar de son pare, el vestit de nòvia de la veïna, etc. Deus, Això sí, el que triomfava i el que era més habitual era una manera de disfraçar-se i que consistia bàsicament en que els homes es el disfraçaven de dona i les dones d'home. Però anys després, ja quan va arribar la dictadura, en Cella, igual que en tota Espanya, les carnes toltes van estar prohibides, com ja s'ha dit. A més, es deia que disfressar-se era pecat, i amb la relació tan important que existia entre l'Església i el règim, certament va ser una festa que va quedar quasi anul·lada. De tota manera, els xiquets sí que es disfressaven i anaven al ball, allà en el cine, encara que conten que algú es va guanyar un bon bonego del senyor retor quan va confessar que s'havia disfressat i que havia participat en les Carnestoltes. No estant aquesta estricta prohibició inicial, a poc a poc la festa va anar despertant tímidament fins que allà pels finals dels anys 50 ja es diu que havia una festa de disfresses amb música i ball en el mateix cinema, fins i tot amb premi per la millor disfressa. Diuen que havia un jurat format, entre d'altres per Pepito Carnicer, i que era un jurat encarregat de seleccionar la millor disfressa de totes aquelles que es presentaven. En veritat, les antigues costums de disfressar-se amb roba vella i desastrada dels abuelos encara estaven, però també hi havia d'altres disfresses més elegants i elaborades. Però tot depenia del gust i imaginació de la gent, i també dels diners que cadascú tenia, clar. De tota manera, sempre quedava l'opció, com sempre, d'emprar alguna peça de roba d'algun familiar o amic per fer alguna disfressa un tant més refinada. I, clar, esta era la, la disfressa que acabava guanyant el premi, clar. El que pareix que no es feia i que tampoc es fa actualment en cella és una cosa com les xirigotes dels carnavals de Cádiz, que, en la meva opinió, és de les millors maneres que existissin per celebrar aquestes festes. I la qüestió és que és una cosa que m'estranya perquè, en veritat, a Ciensella hi ha tradició de fer teatre i hi ha molta gent a la que ens agrada fer-ne. De fet, està vesprada, a si mateix, uns quants hem fet tant, hem estat fent un poc de teatre. Después del reportaje siempre tenemos la parte de cultura. David, ¿qué tal? Molve, ya tenía ganas de tornar al magazine en directo que fa una buena temporada que no, que no estaba. Com on ha el carnestoltes? Vos passat per aigua al mensa sin el poble. Que que tenim per que es mes. Nos tenim una miqueta de noticias de, de agenda y alguna cosa pasada que, que ahora os vos comentarem. Molve, pues anem allà, vorer. Bien, como en noticias pasadas el pasado ya 27 de febrero al Bassensí Eh, en el seu grup al Ballarpa va acompanyar el grup musical Eden a Alacant. Va ser a la sala Copélia i el concert el van dedicar a les músiques del món. I ens va transportar a, a, al públic a, a, de, a diferents llocs, a diferents llocs, diferents cultures, amb presència sobretot d'instruments tradicionals molt característics. Hem, esperem que en la pròxima Coeta de Somnis podrem comptar amb Alba i, i ens, ens contarà a fons eh, en què va consistir el concert. I les pròximes notícies són una miqueta d'agenda. Ja, ja van comentar en, en l'última coveta que el pròxim 15 de març, a, a Milena, a, a la comarca del Comtat, tindrà lloc el TravaFest, un festival de, de música en què participarà Confusió i compartirà escenari amb altres grups com Mugraman, Inèrcia, Esca Rei i Carrascal. A més a més, hi haurà diferents activitats culturals, donar-se dia per la vesprada, i alguna actuació crec que és un valor abans de, abans de sopar, després hi haurà un sopar popular i l'entrada al concert, com ja es va explicar, és, és gratuïta. Continuant amb, amb els grups culturals del poble, el dia 22 de març el Boato Amira actuarà, actuarà en l'Auditori de la Vila Joyosa en el concert de música festera que que ha organitzat que han organitzat els Moros Mercaders. I per acabar, volem recordar-vos que Sergi Soler està, està impartint ara classes de llenguatge musical per adults a la Unió Musical d'Aurora, així que és tot aquell que vulga apuntar-se només ha d'acudir a la banda. I totes aquestes notícies perem desenvolupar-les en, en la pròxima coeta de somnis. Eh, va, eh, buscarem tots un lloc per al 15 de març per pujar allà d'alta milloneta. No? Ah, això esperem i ens pues, portarem també la gravadora per, a, per a agafar converses de la gent i, de, i del públic i dels músics. I quina música ens ha portat, quina cançó ens ha portat per aquest mes. Doncs hem pensat en situar un poc en el context, perquè precisament avui i dos de març que estem gravant en el magazin es conmemoren 40 anys de, de la mort de Salvador Puig antic. Aleshores hem pensat una cançó de Lluís Ja que, que li va dedicar, que es diu I si canto trist, i a més a més no és la versió original, és una versió que es va fer per a la, per a la pel·lícula Salvador de l'any 2006 de Manuel Huerta, i és una versió així més amb música electrònica i també amb la col·laboració de Miquel Gil. Anem a veure què us sembla. Jo no estimo la por ni la vull per demà no la vull per avui ni tampoc com recorç. Que m'agrada el somris d'un infant vora el mar i els seus ulls com un ram d'il·lusions esclatats. us deixem ara amb la informació dels esports. Endavant, David. S'han disputat tres jornades de la Lliga de Llargues i Palma, on podem destacar el bon inici de Sella A en segona de Palma amb tres triomfs en tres partides. En el campionat Cespiba d'escala i corda ha acabat la segona fase i els equips de Jordi i Adolfo no s'han pogut classificar per a la gran final. També recordem que continuen les partides de raspall i els entrenaments de la nostra escola de pilota i que teniu més informació sobre la pilota al blog 3ww.pilotaellapuntes, al Facebook i també al nostre Twitter. Continuem amb elmagasin de este mes de març. Bona veesprada Pablo. Bona ve a tots. Eh, què tenim per a la secció? Anem a començar amb una sorieta sobre la fontnt de l'Arc. Molt bé, posarem doncs allà en el poemari popular. Conforme van anar consolidant-se la burguesia al País Valencià allà per la segona meitat del segle XIX, les terres que envolten la Serra d'Aitana es convertiren en un lloc d'estiuets per a moltes famílies adinerades d'Alacant al Coll o València. L'estiu era el moment en el que molts propietaris de masos, els coneguts com a amos o senyorets, i les seues famílies es refugiaven de la calor gaudint d'unes setmanes a la natura. No Possiblement foren les membres d'una d'aquestes famílies Provinents de València Les que composaren una cançoneta en valencià Sobre la font de l'arc Que a principis de segle naixia junta a un gran pi Natividad Martínez La va transcriure al seu llibre De l'antigua Sella, On apareix també la partitura feta per Jaume Asensi Al llibre se'ns diu que Esta cançó la feren unes senyoretes valencianes A primeries de segle Una tocava el piano I l'altra el violí però la versió que anem a sentir així és de Maria Gulló, que Alba Sensi va replegar l'any 2008 en el seu treball sobre el cançoner popular de Sella. Vull es pot trobar en el Camp Pop, un repositori de cançons populars de la Universitat d'Alacant. Escoltem a Alba Sensi interpretant, per a un treball d'una assignatura de magisteri, la cançó A la Font de l'Arc. Quan l'estiu el, el calor s'ofocant Déu me baixe al riu de la fondelar. Vais a que i que el resor no veis a entrar. Raís de calor a sol el món de apreciar. Veus a que i pastor que, peña, es que va a vai. És que va veurar a la fondelar. A tis ve sedient i hey, el seu ramar He després com temps se tornen a pasturar baixa que hi fia la sombra ben sentar passarem des mil i mi ben d'eixir la fondelar i dic per a mi que per a passar a l'estiu no ja mi llorreu si no és la fresca fondelar I, a continuació, Pablo Garcia ens porta l'agenda cultural del mes. Ja estem en març. En la lliga de piloto llargues de prerrendiment i la temporada del perdigot finiquitada, comencem el mes on arribarà la primavera i canviarem l'hora als nostres rellotges. La comissió de festes, dins de les activitats, Té previst el Dia de la Dona, on hi haurà un sopar amb espectacle, regals i sorpreses, tot el proper dissabte 8 de març al local de la Comissió. A Milena, el 15 de març, es celebra el TravaFest, amb la participació del grup local Confusió, junta amb Mogromant, Inèrcia, Esca Calrei i Carrascal. L'entrada és gratuïta. A la Marina Baixa, els diferents centres culturals ofereixen els següents espectacles. Al Palau Altea, el dissabte 8 de març, a les 8 mitja de la vesprada, es representarà l'obra Dos cares en su crisis, a Bertín Borne i Paco Arevalo. La cena de los idiotas, en José Mayuste, Félix Álvarez i David Fernández, serà l'obra que s'interpretarà el dissabte 22 de març, també al Palau. A l'Auditori de la Mediterrània de la Nocia, el divendres 21 i el dissabte 22 de març, a les 8 de la vesprada, s'estrena la producció musical amateur que adapta la pel·lícula d'animació Happy Feet. Es tracta d'un musical amb més de 60 intèrprets. A la Vila Joyosa, el 14 de març, David Guapo presenta l'espectacle humorístic que no nos frunja la fiesta. Serà a les 8 mitja al Teatre Auditori. El diumenge 23 de març, també al Teatre Auditori i a les 6 de la vesprada, es representarà El Gato con Botas, el musical. És tot per al mes de març. Tornem en abril amb una nova actualitat cultural a Cella i a la Marina Balsa. Bon mes a tots! I fins així el març de març. Tornarem amb més informació al mes que bé. L'han fet possible, Laia Mas, Miquel Morales, Sergio García, Antonio García, Pere García, Àngela Baldó, David García, David Mas, Pablo Jiménez, Pablo García i un servidor, Carlos Jo.